Hát akkor talán lépjünk is tovább. És következzen minden idők negyedik legjobb előadója, vagyis előadó párosa, mert hogy ez egy duett, ez pedig a Caliphan Brothers az Egyesült Királyságból. Ők Ők annyira autonóm elektro duett, hogy mondjuk egy napon lehet említeni a nevüket, akár a prodigy akár a Mobival, de... de... Csak azok számára, akik most ismerkednek a Mifajjal. Az összes többi mindenki számára teljesen nyilvánvalóak a különbségek, és teljesen nyilvánvaló mindenki számára, hogy hol húzódik a határ, de ehhez... ehhez ismerni és hallgatni kell. Senki nem mer szólni. Elhiszük ezt neked, Robi. mondja, te ne, ne, ne, ne, ne, ne, nem, nem mutatkozom. azt figyeltem meg, hogy a, neked az elektronikus zene ö, zenéből, olyan, te az ener, elektronikus zenén belül olyan dolgokhoz vonzódsz egy csomószor, ami nem feltétlenül ez a, a négy ütemes ö, for to the tudsz, tudsz, nem mondom, hogy tud tudsz, mert szeretem ezt a műfajt, de, de nem az, hanem egy kicsit ez a breakbeatesebb, ahol, ahol ahol meg megvannak törve a ritmusok, de jó gyorsan, mert lehet ráörjöngeni, és olyan hangokhoz vonzódsz, vagy olyan előadókhoz, akik nem feltétlenül ilyen puha, színusos, uh, ilyen soft, elalvós, uh, fasza, deep house, grimálbik, tudom én dolgokat használnak, hanem erőszakos, tűrészfog, négyszögfog, mintha ilyen jó Hangokat, általában a magasokat preferáló a mélyekrövására. Tehát, hogy így nem nagyon esetét. Nem igen, aha. igen, és nagyon szeretem a feszes ütemeket, nagyon szeretem az ilyen nagyon steril hangzatokat, tehát ezek, sok, ilyen, sok ilyen elmet meg lehet említeni, amelyek meghatározzák. Az én zenei de jobban nem is lehetne ezt reprezentálni, mint a következő ami A, fél fél a God, God című száma, a Surrender című című Ez Hát, hogy is fogalmazhatna? Ez az én számomra 10 pontos a tízes skálán, a egybe a szívvelésemmel, és nem is nagyon tudok elképzelni ennél tökéletesebb hangzatot, olyan, mint egy, olyan, mint egy kirülkődés az űrbe, és az ősi, a, a leg, legmélyebb az űrnek a mélyéről felderengő harmóniát hálózza be, és csatornázza be a szeó hangzás által. Magyarok már a csodaszarvas megmentette az egész világot ettől az indítől, ami jó volt benne. Ennek a lemeznek, aminek most látjátok a címoldalát. Ez volt az ő második lemezük, de az első nagy volt hallható. Ez volt a Placra Beat. Meg az ElectroBank, Többek között. Ennek az a cím, hogy Hall. Az eredeti címet a, a, a fiúk annak szánták, hogy, hogy dig your own grave de ki nem engedte. Kicsit keményebben hangzik. Furra, mert az, az, az egyik azt jelenti, hogy foglalkozz a saját dolgoddal, a másik meg, hogy menj a kurva anyádba. De nem, nem annyira rokon. Nem van, arra célhozva, hogy átsd meg a saját sírodat. Az a anyárásban, hogy Igen, inkább így. Megjön meg, végre. Valószínűleg így, így vettek vissza a dolognak az Nekem érdekes ez a, a, a, például ebben a számban az, hogy a, a verze, ha lehet ilyet mondani, rendesen egy techno zenét hallasz. Már aki értelmezi, hogy a techno, az nem a, akinek a tudsz-tudt az a techno ilyen blokk, az ne is foglalkozzon ezzel az egészen, de a, a refréneknél, vagy annál a B résznél, bekerül egy olyan kicsit oda nem illő hangszer. De a hangmintázták, hang igen. Amint az a van. 70-s években ilyen franciai űrdiszkót csinált a palé. Ja világos, mondta, az űrdiszko... az, a, az, a, az a lényeg, hogy most űrdiszkónak hívni. Én, én úgy érzem, hogy itt tényleg olyan, mintha az emberi szellemet kirülnéd az űrbe, és megnézzéd azt, hogy a galaxisoknak a, a skáláján hogyan játszik. A francia Space zenekarnak van egy moszkvai koncertje, a youtube teljes hosszában. Nagyon, ajánlom, hogy tekintsd meg, amikor ilyen egyenruhás vigyázzák, hogy nehogy valaki ába szórakozzon a, a 81-es techno megfelelő zenére. Megvan a space. ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding a, a minden előtt és elmennek az oroszokhoz fellépni, mert mit tudom én miért, és azok a nagyon nagy tányérsapkájú csávok minden sor végén a, a pohártartótól pohártartóin így állna, és néha odaszólnak a furapulcsisoknak, hogy ülve. A Zene Akadémia bérdetten úgy be, úgyis viselkedjél. Nagyon, az, az, egy, az egy nagyon komoly... Nem, nem, nem, nem, nem csak itt ilyen rockedról vír csaptót, eltársak. Nem ide való. Azt gondolom, a Chemical Brothers-ról a következő előadó ellentén, hogy ez zene. És ezt fura dolog miatt gondolom. Na, nagyon érdekes emberek a hangmérnökök. Ők azok, akik a ze egyébként zenélnek általában, de hogy teljesen másképp gondolkodnak, meg máshogy állnak a hanghoz, és olyan aspektusokból vizsgálnak egy zenét, amiből még a legképzettebb zenész sem. Tehát, hogy valaki, ja jó a dallama, ez a proli, amikor a, a refrén dallamát figyelet. Rengeteg olyan ö, sikeres popzenei szám megy a rádióban, ami, ami egy tök jó dallam, és akár alatta ki is cserélhették volna valami jó zenére. Ha már úgyis csak azt a szart figyelik. És szartak rá. Tehát ugyanaz a dallam egy korhat jó zenével elmegy nálad, és ugyanaz a dallam egy szarzenével, meg, meg ugyanúgy világ siker lesz, mert a kutya nem figyel oda. És amikor túl vagy az, hogy milyen hangok, meg hány zenész, meg mit játszanak, meg az nehéze, meg milyen hangszerelés, meg, meg, meg hogy szól, meg mit tudom, mi van a borító, meg hogy van öltözve, akkor a hangmérnök még olyan dolgokról tud magyarázni, hogy fogalmad nincs egy ideig, hogy miről beszél, csak 10 év alatt megérted. És ők szoktak ilyet kérdezni, hogy jó a srácok, tök jó az zem minden, de akkor most itt keverjük meg. De hogy most döntsétek el, hogy pop akartok csinálni, vagy nem, mert nem muszáj, de hogy hova keveri a dobot, mennyivel szól az az fölött, vagy összekeveri az énekkel, hogy az éneket lehessen kurva jól hallani, mert azt kell a parasztnak majd. És itt, itt nincsenek ilyen nagy aránytalanságok, hogy azt mondták a srácok, hogy üljünk le, kever, én odarakom, meg a dobot, én odarakom azt a ideje, meg itt, itt nagyon erős lesz a basszus. Nem érdekel, hogy mik a konvenciók, hanem érezni rajta, hogy ezt belitték valami profi helyre, és ott ö, azért úgy meg lehet keverve, hogy vannak iratlan szabályok, a srácok azt be betartani. És ők ezt megfogadták, és a, a majd aki sorom következő, ők meg leszarták szerintem. Um. Havadhatatlan, hogy a Chemical Brothers bizonyos rock hatás alatt áll. Ha meghallgatjátok a Block Rockin' Beats című számot, ami a Chemical brothers a, a kultuszát, azt így indította. én is a, gyakorlatilag a Block Rockin' Beats volt az első olyan szám, amit a Chemical Brothers-től megismertem a 90-es években. A, az a szám, az egy ilyen nagyon kemény elektronikus rock roll, igazából, de De az ő számukra is ez tulajdonképpen egy ugródeszka volt, de mégis, a, mégis valami olyan alap, ami mindvégig a következőkben is mindennek az alapja lesz. Mondjuk hasonlóképpen, hogy a Michael Jacksonnál ez a néger zene, ami a maton kiadót férjelzi. Tehát itt is valami, itt is valami, van valami nagyon erős beat hangzás. Úgyhogy úgy fogalmazok, hogy beat alap, ami a, ami a Chemical Brothers, ennek a szellemét soha nem tagadja meg. Vagy ami a Kenka sosem hagyja el, vagy sosem szenődik el mellőre. Ez, ez tagadhatatlan. Most még két hét voltam Londonban, és mindig úgy voltam így, milyen kurva jó lehet Londonban lakni, mert gondolom, hogy Londonban, ahogy itt van pesti ott van ilyen londoni-est, nem? Még egy kicsit vastagabb, mint egy telefonkönyv, de... De így ugyanúgy így el lehet venni ilyen bárokban, és akkor így és akkor így azt mondod, hogy mindig ráélek ma este, hát igen, ma este van déli. hát sajnos van nem jó az igazság, hogy holnap korán kell kennem, nézzük mi van holnap, hát lesz mobil, nem, nem, nem biztos, hogy jó, így de és így, tényleg így képzeltem, és ott kim voltam a hétvégén, és tényleg volt Chemical Brothers, bassza meg is elmentem Chemical Brothers-e, és valamilyen ehhez hasonló pincében voltam, és ott volt a Chemical Brothers, tehát ott ugye ugyanilyen, ugyanilyen pult volt, mint itt, és ott állt a két kipaszott Chemical Brother, és... És volt egy ilyen, nem tudom én két és fél órás dj amit így lenyomtak. Így a saját kedvenceikből, amiket mixeltek, meg a saját olyan számaikból, amiket mixeltek. Ezen a ponton, ajánlom házi feladatnak a Brothers gonna work it című mix lemezőket, mert az viszont nagyon-nagyon rohat jó. Igen, hát e, a, a, általában azt lehet mondani, hogy akiknek nagy tehetségük van, azoknak jó az ízlésük is, és vagy legalábbis felnőnek ehhez. Ő itt ilyen az asztalnál? Én szerintem kettő is. Ásztán van tényleg. csak. A következő szám az azért nagyszerű, mert ennek a városnak is a hírnevét, és nem csak ennek a zenekarnak. Ugyanis a komplet videóklipjét Budapesten forgatták. De soha nem raktam volna benne. Nem vagyok egy ilyen paternalista szar. Vagy... Hogy, hogy is fogalmazam. Tehát soha életemben nem voltam a híve ennek az ilyen provinciális, ilyen nyomor, nyomorúságos. Tudják, van egy van egy kurva jó sztori, amikor a Bretistonelisz Magyarországon járt, hogy a Bretistonelisztek valaki olvasta a regényeit, akkor Káré tudhatja, hogy, hogy állt hozzáhez az egész magyarországi túrához. Valami kurva éppen szállt ki az ágyából, valami fülből költős megkinyitotta az ajtót, ott volt az MTV, így bepopáltnak ott a szállodai szobájába, hogy hagyd, hogy én így a, nem győzte hova elrakni a kokaint, meg nem tudott. Hát így, és akkor na, a elisz a híres író, és megkérdezték tőle, hogy ö, egyik regényében szerepel a Budapest szó. Meg tudná -e mondani, hogy melyikben és hol? Úgy a Bratiszton Elis így törölte ki a szeméből a kokaint, hogy mit, mit keresnek, hogy miért Budapesten vagyok, vagy Bukarest, vagy hol, mit írt, és így mondta, hogy fogalmam sincsen. És akkor erre mondták, hogy ebben és ebben a regényében, enyedik oldal, enyedik sorban. Mondtam, mert hogy ez egy igen, és. De nem ilyen a ma egész magyar újságírás. Ilyen halálosan, halálosan ilyen, ilyen, ilyen, ilyen gyarmati. Egy azt mondtad, hogy lehet egy kérdésed a Bretiszton Elishez neked, aki személy szerint állítólag szereted a Bretiszton Eliszt. És ez az egyetlen kérdés, hogy a Budapest szó melyik könyvében szerepel, nem nyomorúságos? Szóval nem csak azért mutatom meg nektek ezt a számot, mert Budapesten forgatták az egész klipjét, ajánlom figyelmetekbe a zsiguli, konténer, mélygarázs, telefonfülke. Komponenseket, valamit az irodakért posztkádári irodaházak, irodaházak belülről. mindezt látni fogjátok ebben a klipben, de nem kizárólag ezért mutatom meg nektek, hanem azért, mert kibaszott jó a zene, kibaszott zseriális a zene. Parancsoljatok! Ilyen poszoci a belső, ilyen faros lemezlombériákról, reméljük, hogy nem maradtatok le. Meg az, az iroda, hogy belül azokkal az ilyen kurva régi, ilyen, ilyen számítógépszerű, ilyen kontrax gyártmányú gépekkel. És hogy ak akkor a könnyűzele itt tartott, és hol tartott a, hol tartott a magyar informatika? A Magyar műveknek 3-4 évvel ezelőttig ugyanilyen székháza volt a Vám utcában. A MOL részben így néz ki belülről. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az egyik Pesti rakparton. Udalan az az ez, mint ezek, basszus. Ugyanígy nézett ki a budapesti rendőrfőkapitányság, amikor még a mostani Meriot üzemelt. Itt találhatsz legtöbbször Páter Esküszöm Esküszön bemész egy ilyen helyre és azt hiszed, hogy a másikban vagy. Pont ugyanilyen, ha valahol az uglóban is van valami irodai épület, borzalmas ez az alumínium, uh, alumínium lemezek az ablakok, uh, mit, másfél méterenként az ablakok között. Há, a, burkolatot, a burkolatot az kizárólag alumínium lemezzel és faros lemezzel tudták megoldani. De második lettük, nem volt soha. Meg. És ez már egy modern lift, <gül> amit itt látsz, mert ez tudja, hogy pár Ez a e technika típusú lift, az teljesen egyértelmű. És ezért most az enéről beszélünk. Miért jobb nem. a Chemical Brothers egyenlő, mint a Michael Jackson? Hát nem tudom, én vallásosan imádom mindkettőt, de a, de a Chemical Brothers-ben annyira el tudok merülni, hogy, a, hogy mondjam, ez az a fajta elektró, ami mondom, tehát ami, amire a szíve ver, hát ez már annyira el van találva, ez már annyira, olyan, mintha itt közvetlenül, direkt nekem csinálták volna. De tényleg a teljesen olyan érzésem van, mint hogyha kifejezetten, nem tudom, én az álmaimból dekódolták volna a díszlésemet, és annak megfelelően írnak nekem Nekem vannak, abszolút megértem, amit mondasz, subjektívnek gondolom, nyilván az is, és erről van szó. Uh, van olyan jazz szaxofonos csávó, akit, amikor először hallok játszani, azt gondolom, hogy most ez kéne, hogy játszad basszus, és azt játszak. És attól rosszul vagy, De az nagyon komoly a élmény, akinek a jazz az egy olyan dolog, hogy bár zene, mindegy, az ezt az nem biztos, hogy megérti. Ez, ez nagyon nagy flash. Az, hogy, hogy valamit Te azt gondolod, hogy te jó lenne egy ilyen, és az jön. Olyan, mint a nyernél alattól. Ez, ez egy nagyon hosszú történet, mert hogy így igazából már a 90-es évek óta, hogy belegondolok ebbe most már annak is, lassan húsz éve, hogy én, hogy én a Kevin Carbrothers-t követtem is, hogy Igen, kvázi a kedvenceim, de ez alatt a 20 év alatt sem nagyon találtam náluk progresszívebbet, meg, meg modernebbet, meg erősebbet, meg direktebbet. És a, az én számomra a legnagyobb élményt mindig az jelenti, amikor szervetlen hangzatokkal tudnak olyan személyes hangot megütni, olyan, olyan, olyan, olyan, nem tudom én, a legbelső érzelmi hátországodat is áttörő hangzást, amely előtt le kell raknod a fegyvert. És akkor valami nagyon-nagyon sajátos állapotba kell Mi, Én szerintem a nagyon-nagyon elős hatás alapja mindig a szervetlen alap, és rá, és a szervetlen alapon ö, ö, hangzó a dal, világ, ami lehet akár elektronikus is, de hogy a dalomnak a természeténél fogva le kell ásnia magát valóban nagyon mélyre, valami nagyon mély érzelmi központba. Ez most ilyen élő szövet a filmvázon dolog? Arról beszél, arról... hogy a dallamot kajolod és mikor? Arról beszél, hogy a dalomat kajolod, de hogyha a dallamot egy ilyen nagyon-nagyon erős, nagyon szervetlen, lüktető, ütem nélkül adják be nekem, akkor így, így, hogy mondjam, elfolyik az egész, és nem el nem a hatást. Én megőrülök, hogyha egy zenekar úgy lép föl, hogy nincs dobos, és megőrülök, ha egy olyan CD-t hallok, amíg nincs beat. Ezek az alapok kellene. ezek az alapok kellenek? Igen. Ezeken, ezeken a szervetlen alapokon kell, hogy megkapd, megkapd azt a dallamot, amit aztán olyan módon tudsz befogadni, hogy így Lehetséges, hogy egyszerűen arról van szó, hogy le kell, hogy kösse egyszerre a figyelmedet és az érzelmi központodat, vagy a két féltekét, vagy azt tudja, hogy ez a kettős ez egyszerűen kell, tehát hogy minden esetben, és mindig az a nagyon erős, ezt megfigyeltem, ahogy megkapod a nagyon-nagyon erős bit alapot, és a, és, és a bit alapon meg megkapod a nagyon dallamos, nagyon-nagyon szép dallamot, és Ilyenkor még annak sincs jelentősége, hogy akár az alap, akár a dallam az elektronikus, vagy, vagy, vagy akusztikus, vagy, vagy, vagy elektromos de de beat, hanem, hanem gyakorlatilag teljesen mindegy, hanem, hanem az egésznek kell, hogy legyen egy nagyon-nagyon szervezettel egy világa. És ha a kemikáblán de ez az van. Nekem ez inkább ilyen törzsi és, és erőszakos és attól jó, amikor azt mondod, hogy valami nagyon szép van egy, egy szerveknél merakva, az inkább ez a, a Terence meg a Goal, ami egy kicses világ, a házba meg a Technóba oltva. De a God azért nem maradtál le arról, amikor így az űrbe és megtörténik velünk az az ilyen egyesülés a nem tudom én a... A világ édesanyával édesanyjával, vagy mivel most így van. Nem, hogy a... valami már zenéből szemplingeltek a verzéhez, az ja, 70-es évek közepe. De azt se, felel... ja, ja, se, se felejtsük el, hogy azért nem mindegy, hogy honnan veszed. Hát az, az sem mindegy, hogy honnan veszed. Tehát a jó egyébként rosszul vezetni egy országot, vagy megfelelő emberektől kérni tanácsot, hogy hogy, hogy vezess, a kettő közül a második a jobb. Yes. Meg akartadok dicsérni, mert hétfőn ekkorra már ötször azt mondtad, hogy a kollektív tudattam hat valami, és ma még egyszer sem hangzott. El. De, de egyszer elhangzott a peszádból. Úgyhogy jelenleg te vezetsz egy óra. Aha, igen. A mondott rész az azután volt, hogy mondtam, ugorjunk. Nos, a, ö, a következő számnak, én egyrészt azért lesz érdemes meghallgatni, mert hogy ők egyébként szeretnek hip -hopot is csinálni bizonyos, bizonyos időközönként. Persze az is sajátosan chemical mert mert az is elektró, de, de a maguk elektró alapjaira sokszor e, írnak egy-két, nem tudom én, regszámot. És ez például egy ilyen, ami egyébként nem kerül fel egyetlen lemezükre sem, tehát ez például egyetlen nagy lemezén sincs rajta, ez csak egy single. Uh, ezért aztán nem is annyira különösebben ismert, de a szűk ismertségén belül elképesztően kultikus. Azért érdemes megnézni a klippet, mert erről a klippra az első benyomásotok az lesz, hogy ezt a klipet az úgy készítették, hogy korabeli. nem tudom én. 60 as évek beli, meg 70-es évekbeli, meg 80-as évekbeli különböző uh, ilyen. ilyen uh, ő, kung fu filmekből kivágtak részleteket, és akkor ezek, ezeket pakolták alá a zenének, de valójában nem. Valójában szereztek ugyanolyan kópiát, amilyenre a 70-es években meg a 80-as években forgatták ezeket a kung fu filmeket, és arra a kópiára olyan pénán, olyan, olyan szabúj nézzen ki, újra forgatták ezeket a jeleneteket. Ő olyan tehát, hogy mondjam, ezt meg, meg én, én Instagramozták a, analóg módon. Ez egy forgatott klip, ami úgy néz ki, minthogyha korabeli lenne, de ha csak figyelitek a szereplőknek a száját, hogy hogyan mozog rá a, a, a, a szövegre, akkor látni fogjátok, hogy ezt a klipet úgy forgatták ehhez a számhoz, méghozzá azért, hogy átbasszanak titeket, és nektek az legyen a benyomásotok, hogy ez egy korabeli holmi, valójában ez kb. 2000 táján készült ez a klip, És direkt néz ki olyan téna, mintha 30 évvel korábbi lenne. Hát direkt egy ilyen elbaszott szarkópiára csinálták, és direkt így lemásolták a kornak kor, kor az ilyen külsőségeit, meg kocska hogy az egész olyan tökéletes és olyan politikus legyen, ami ennél valójában vált. Ez a Get Yourself High. Just get yourself high. Just get yourself high. Just get yourself high. I'm writing a rhyme, I'd rather be one, two Yo, did you watch what you do? I live in the Navas, believe there's only a few Sometimes you got to get inside to get it hot ah. you Igen. annyira csodálatos, hogy ö, mennyire szarul néz ki. Tehát, hogy az, hogy eh, ahhoz, hogy elhiggyed, ennek ilyen szarul kell kinézni, ezek a kópiák, ezek így néztek ki. Háromszor át kell játszani Akai VHS kezettáról VHS-re, és vissza, <gül> hogy az ilyen szarul néz <gül> ja, ja, ja. És hát tényleg megtették vele. Tehát hogy az a csodálatos, hogy nem lehet tudni, hogy egy normál, normális anyagra vették föl, és aztán addig romtották, pusztították a lett belőle, vagy pedig eleve ilyen szarra lették. Mindenesetre az anyag annyira kultikus, hogy a magyar Dávid barátom és kollégám tőlem teljesen tüketlenül, tehát nem beszéltük róla, tőlem teljesen tüketlenül elkészített belőle pólót. Nem véletlenül. Ez, ez, ez, ez, nem mondom, nem hogy egy generációnak a, az élménye, de egy generáció szűk kisebbségének mindenképpen alapvető élménye. Tehát, hogy ez ilyen... Lehetséges, hogy szűk körben, de azon a szűkkörön belül nagyon kultikus. Ténylegesen. Arról beszél, hogy Don't rely on us to get you high. Just get yourself high. Egyszerűen csak tépjél be, ne így, ne azt, hogy majd te betépsz, vagy hogy majd te neked hivatkozási alapot teremtünk neked arra, hogy te betépj, mert tépjél be tőlünk függetlenül, vagy, vagy ne, de hogy ez, hogy ez, ne, ez, ez, ez, ez legyen függetlenek Vigyázzanak értékeikre, kérjük kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat, és koncertre érkezés előtt szívjanak be. Ez egy ilyen instrukció biztosan. Amúgy komplett után jellegű repelés, amit ott olasz rá. De ez valami kanadai gyerek, ez a jó ez. De akárhogy is, és bármilyen Chemical Brothers számot hallgattok, ennek ez alatt is ott volt az a nagyon sajátos és összetévezhetetlen elektrozenei alap, és, és ez az, amit igazán szeret. Tehát, ha én például de vallom, hogy én nem vagyok egy, egy hip-hop fan. Ez gondolom kiderült ebből az 50 számból, amit hallottatok. Vagy a felelőadó volt. Semmi nem volt benne konkrétan. Nem, nem volt, nem. Romadján. És nem véletlenül. Úgy vagyok vele, hogy ö, ö, itthon nagyon-nagyon kevesen értik azt az angolt, amilyen angolul ö, az MC-k Viszont megy a majonkodás, ilyen mindenféle hülye van <tos> hogy, hogy És ez az, amit én sose értettem, tehát így, így neked, tehát, ö, én, én, hogyha valamit zeneileg leraknak, akkor én annak tudok örülni, hogyha meg olyan, ö, olyan szinten, meg olyan módon szövegelnek, akkor tegyék úgy, hogy értsem. Most a, a, a hiphop hip esetében azért ez viszonylag ritkán fordul elő. Ez, a, ez egy olyan szám, ahol maga a zene megvesz engem, és én nincsen szükségem arra, hogy értsem a szöveget, és ennek ellenére kurva de így is jelent hozzánk egy csomó ö, populáris ember. Persze, adjunk ki a, a tupak magyarul valamit, ö, ha, akari, ha akar, akar szerepelni a műsorban. <gül> Hülye, ö, de egy csomó ilyen. Ne, ha... ne, ne, ne, ne, ne, tanuljon meg a parasz. Tanuljon meg a parasz angolul, kifejezetten a profilizia dialektusban. És hogyha nem tanul meg, akkor nem kap bézmósakkát. Kér bézmósakkát? Na, akkor lássuk. Lássuk. Mit jelent az, magyarul, hogy Get Your High? Nagyon megérezni azt egyébként, hogy nem értjük ezeket a szövegeket, bármilyen zenék Mert vannak világsikert zenék, amik, amelyek, amelyek Magyarországon mégsem jönnek be annyira, mert nem a zene vitte el őket. Érted? Tehát az angol száz kultúrában vagy az a közönség nem a, nem a zene, zene miatt kapta fel őket. Mondjuk a Quimby magyarul az egy ilyen zene, hogy teljesen szétesett, össze-vissza mindenféle zenék vannak benne, hol kurva jó, hol nem, de nem, nem, nem alkott egy ilyen húgda egységet, viszont a szöveggel viszi el az egészet. De a Kriszti, az arra példa, hogy hogyan lehet ö, korszerű produkciót létrehozni korzasztóan korszerűtlen zenével. Tehát, hogy, hogy mennyire szorhatsz rá, hogy a zenét az ilyen, milyen ilyen nosztalgikus, kicsit olyan ilyen Zorán is előadhatta volna, vagy azt tudja, de így, de így hogyha, a meg, hogyha a szöveg megfelelően elbaszott meg a rock'n'roll párak aki reprezentálja a zenekart megfelelő mennyiséget, heroínozott, akkor egyszerűen így autentikus lesz az egész. És így megtörténik az élet. Whole country, whole downtempo, whole ergo. Teljesen fura. Na, de, hogy egy ilyen előadó mondjuk előkerül angolul, és te itt a zenét tudod előbb befogadni, és az nem tetszik eléggé, vagy nem, nem eléggé egy irányba mutat minden szám, nem eszed meg. Uh, fordítva is uh, lehet ilyen, hogy valami nagyon-nagyon értékes dolog létrejön, uh, de szar kint, és nem eszik Amerikában, viszont itt Eurodance néven tök jól elmegy. <gül> nem csak ezzel a szarra van itt, tényleg, uh, ha mi úgyis a zenét emészjük meg előbb és azt értékeljük, akkor a szart azt itt nálunk kell lehet adni. A, az infektív más túlhoz hasonlóan, ők is már a nevükkel állást foglalnak. Tehát azért azt mondjuk, hogy sok vagy vegyésztesvérek. Tehát az már olyan, az már valahol orientált téged arra, hogy don't rely on us to get you high. Tehát amíg arról van szó, hogy kik, kik, tehát kik a mi közönségünk, vagy kik azon, akikre számítunk. És az, az érdekes, hogy ezek az emberek már nem tudják megmondani, hogy annak idején nem kezdenek el fegyészkedni, mármint ennek a hallgatói, akkor, akkor is szeretnék ezt, mert, mert, mert szervesül az ő, az ő ízlésükkel, meg történetükkel ez, amit hallanak. Tehát az a kérdés, aki nem dolgozik, az annak tetszik ez a zene? Nem, hanem a... <coughs> amikor megszerette, akkor nem dolgozott el. Ez a kérdés. Tehát, hogy így most már mindegy, hogy drogozik-e vagy nem, hanem, hogy akkor is ott, amikor megszerette ezt a zenét, akkor drogozott-e, vagy nem drogozott-e, és hogy, mert úgy azért, nem, talán nem véletlen, hogy így hívják őket. Tehát, talán nem véletlen, hogy az a nevük, hogy a vegész testvérek. Tehát ők azok, akik a kémikusok. Most a, a, hely, a helyzet az, az ő esetükben, hogy ha pszichedelikus szerekhez készített zenét, akkor egész másfajta zenész vagy, mint hogyha mondjuk ö, ö, mondjuk szórakoztatóipari ö, hogy fogalmazza Amfetamin származékokhoz gyárta a zenét. Tehát ha amfetamin származékokhoz járta a zenét, akkor te vagy végig getta, üzletileg nagyon sikeres, de hát így az ö, top 500-ban ez érzbe sajnos. De hogyha, hogyha pszichedelikus szerek mellé készített zenét, akkor elmondhatjuk azt is, hogy vannak bizonyos emberek, akik, akik ezeknek a pszichedelikus szereknek a használata nélkül a létezésnek egy olyan mély létegében látnak alá, ahol önmagukra ismernek, vagy valahogy, mint hogyha önmaguk szemébe néznének, vagy önmaguk önmaguk rezgésére éreznének, akkor amikor ezeket a számokat hallják. Már kétszer is elhangzott, és én még egyszer sem mondtam. Nos, a, a következő szám az, a, az, az pont ezen a lemezen hallható, és egy ilyen nagyon-nagyon pozitív, utálom ezt a szót egyébként, hogy van a pozitív, az olyan happy, meg van a negatív, az olyan happy. A múlt héten az infektív másrumot úgy konferáltat föl az utolsó számokat, hogy ennél pozitívabb, életigellőbb dolog nem született. Igen, ez igaz, de a, igen, de a hatodik helyen nem is volt ilyen. De hát a negyedik hely, az miért is lenne negyedik, hogyha nem tudok ráígérni erre még egy lapáttal. Úgyhogy ez az a szám, ami annyira pozitív, meg annyira életig elő, és annyira... annyira... Annyira boldog és annyira kurva jó, annyira, annyira hanyat homlok vagyok tőle minden alkalommal, hogy hallom, hogy egyszerűen büszkeség a számomra, hogy megmutathatom vagy, hogy megoszthatom az élményt. A számot. Ezt a képet is, ez a, ez a, ez a számos forgatták, Tehát olyan, mintha egy korabeli filmből lenne kivantosva, de csak azért, mert korabeli díszletek között, korabeli ö, neki kinéző szereplőkkel, meg korabeli ö, ilyen fekete fehér ö, nyersanyagra forgatva van a ez, ez a szerinted hogy ez konkrétan ez így az van. Azt tud, hogy ezt itt ki van zárva, hogy korábban fogadjunk. itt? Hát egy 30-as perce. 30-as perce. a faszát. Ez társadalmi célú hirdetés. Társadalmi célú. De olyan skizofrén emberről bazd meg, aki belefekszik a kádba, a ruhában. De annyira skizofrén bazd meg, hogy annyira skizofrén, hogy eltelepipázik és szivarozik. Fogadjunk, igen. Fogadjunk jaj, jaj. Mert sokkal jobban irigyelném őket, ha ezt tényleg maguknak leforgatták volna. Nem tudom, hogy így van-e. Esetleg az segíthet, hogy itt. Kálai Ferenc egyik legjobb kicskok alakítását nyújtja. Ezzel találnak Mindenképpen. Ó, nem tudom, nekem, nekem ez az egész, ez az egész Kevin Carver, világ, ez most már így elmondhatom, hogy így, hát így tudom 16-18 követ, így, így, minden ne lépésemet, így alá, alá festi, vagy így, hogy fogalmazak, tehát így a így ö, azt mondja a, a, a, a kedves fiai, hogy ö, a való valósággal az a baj, hogy nincsen hozzá háttérzene, a kérdés, hogy átérzene. E, ebben az esetben én azt mondhatom, hogy én számomra van is az a Chemical Brothers. Tehát ugye én... én, én, én, én azt tudjuk, hogy az emlékeink azok, azok, azokból a helyekből épülnek föl, vagy azokra a helyekre vezetnek vissza, ahol sokat jártunk, vagy ilyen fordulópontok. az én, én számomra például a városabból élek, van olyan kereszteződésekkel, meg olyan utcákkal, meg olyan csomópontokkal, ahova az életem bizonyos, fontos eseményei kötődnek. És valahogy úgy a helyek és az események együtt mentődnek le a memóriámba, És így hozzá mindig mindenféle zenék. És azt figyeltem meg, hogy a helyeknek a legalább 50% az kevés háládörz áll van alá festve. Akkor is ott, akkor éppen ezt hallgattam. És szinte mindenhol is, szinte mindig nehéz lenne, mondjuk, engem elképzelni nélkülük. Őket nélkülem már sokkal egyszerűbb. És ezt ajánlom mindenkinek. Robin, te, mint tanár ember, léptél már be úgy osztályterembe, csengetés után, hogy még beszélgette? Szinte minden esetben. Egyébként tanítottam, és ezek nem a legsötétebb pillanatok. A legsötétebb pillanatok azok voltak, amikor megdobáltak például koncertdobozokkal, meg rohadtalmával. A magyar oktatás az legalább a bajban van, mint a magyar egészségügy. Csak az egészségügy az látványosabb, mert hogyha egy valaki meghal körülötted, vagy pedig ilyen genyspriccel belőle, az zavaróbb, mint hogyha egyszerűen csak így látod így napról napra, hogy hogyan bassza az életét. De hát így igazából a magyar ügy, és az a durva, hogy ugyanazt kaptam vissza a tanítványaimtól, mint amit én adtam a le a tanáraimra. gyakorlatilag. Ugyan, ugyanakkor a ilyen, ilyen kecí, idegesítő, ilyen folyamatosan ilyen fejelvezetlen, folyamatosan feszegeti a határomatok és pölcs. Hát, ugyanazt kaptam vissza, az egyben a legrosszabb tanítványaimtól, mint amilyen én voltam. Képzeld el a Kurzért a, a kétméteres testen ül a padban, nagyon kilóg a lába előre, és amikor már unja az órát, akkor elkezd a padok alatt négy menni, hogy szervíceket szerezzem magának. Nem, ez nem én vagyok, ez egy... Ez de majdnem, tehát addig a percig, hogy ott ülök, ott ülök a padban, addig az egy sötét rémálmom. Az, aki négy járkál az asztalok meg, meg a székek között, az Kutya úr, a szomszédokban szereplő rakságig elért, Akit azért hívnak Kutya úrnak, mert ezeken a budikon ő rendszeresen kényszeresek vagyunk, muszáj. Az egyik leesett, a másik is le kell, hogy essen. A kutya úr, az ilyen gondol, voltak ezek a színész bulik. És ezeken a színész buliknak mindig az lett a végre, hogy rakságig elért négy két, négy kézlát, járt körül az asztalok meg a székek körül, és egérte veszték el kutyának. De körülbelül így, hogy kutya, kutya, és megértő lett a kutya. És így, így, ezt így átemelték a szomszédokba, és ő lett a kutya úr, de hogy így nyilván nem, nem, nem a sorival együtt akarta a Horváth átemelni a kutya urat, ezért elnevezte úgy, hogy valamilyen be, be, be, hegyi Bernát, hegyi Bernát, Bernát, és ezért a kutya, érzitek? Nem, nem azért, mert alkoholista, ne? Ne a Film a mutanás, amit csak miértünk így páran gondolta. Igen, gondolta akkor, de túljártunk az eszébe. Van a, az ilyen céges bulikon, van az a kötelező arca, aki ha berúg, akkor végre felszabadul, és ez abban nyilvánul meg, hogy a nyakkendőjét felköti ilyen indián, és teniszhajrásnak és, és Onnantól ő nagyon parti és mond vicceseket is. Ő gyakorlatilag lecsúszik. Jó, a legszállalmasabb. Az ők azok, akik például, hogyha ilyen hosszeket bérel föl a cég, hogy azok szórakoztassanak, azokat összetévesztik a prostituáltakkal. Próbálják így a mostóban rángatni, és amikor a csalíz mondja, hogy így nem megy, akkor így el kell hogy így, így be van baszva, hogy így. Mit akarsz, kis anyár! Mit akarsz? Mit a mennyit akarsz, és így szedj elő a pénzt! Csodálatos. És továbbra is ott van a nyakendő. Pontos. <gül> Jó, hát igen. Hát az az igazság, hogy a magyar, magyar okszatársidben részt venni, az egyáltalán nem hálás dolog. Kivárni, amíg bejönnek, mindenki leül. van, hogy a tanár késik. A csendő. Nem a, a tanár nem késik, az óra később kezdődik. A, csengő... a tanár nem késik, a szület tovább tart. A nem, nem, nem késik a tanár. A tanár nem késik, a tanár hivatalosabban távol. Nincs ilyen, hogy késik. A diák késhet. Nem ajánljuk. A tanár nem késik. Még nem tudjuk, mikor kezdődik az óra, még nincs itt a tanár. Még tart a szünet. Ilyen egyszerű! Nem olyan kurva bonyolult! Lesz Annyira jó, já, jó, já, jó, jó, jó, ezt az egész világot ismerni a kateredának erről az oldaláról, és meg arról is, hogy milyen mundorító. Tehát azért jó a vagyonoktatásban részt verni tényleg. Lesz rögt doga a az most? Jövő héten! Egy rögt dolgozat. Nagyon mélyes. Húsvétkor. Húsvétkor megöljük a legnagyobb sztárokat. És hol áldozzuk? Alors, ce que là, c'est vous avais le